امگنا نا مخترمو اولیدن <سؤال> کو نمولانا مبتی توسیب احمد صاحب ندورای تفسیر قرآن نمبر کے ست چبا محل لا بلرخیل مرغوث کی فا اکیس آر دو دارات کی شعره دا دید مل ایدو پتایا ساتای اشاہ دید وید سنت کے ست این سیلیز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمد بلازان از دیمین چوک جانگیرارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی موبائل علاموا ما تصدونا ما تکتمون غره پرشتو پټکړی سنو بعدين خلک واي حسرز لکه پټکړو دا کلمه د شمول ده لکه ډوډۍ موډۍ په څیر وایي اېز نه پټکړي د پوره تمهیت ختم شو اذ قلنا للملائکه تسجدونا دې ځنا هغه انای مثالې سو تاسو بابا ادم امه لوی موعظم وګرځو دان اذ وقل للملائکه هر کلاچ وی منگا پرستو تا سجداو کئ ادم علیہ السلام تا فسجدو الا ابلیس پس سجداو کلا ټولو پرستو الا ابلیس مگر شیطان اون کلا با وستکبار ان کارو کو زانه غټو غنو وکانا من الکافرین او شوده د کافرانو یاهود پ علم د الله کئ د کافرانو نو وقل یا ادم اسکن ګری قلنا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا مُختَصَر بس کوم په دې باندې نور اقوال دی او غن مبا ایست دی زای اول اوال خدا بس دا خبر از دکې چې شیطان غره دا د ملائکونو نو دا د ملائکونو نو د پیرانو م هو زکه سوره کاف کے براشی آیات لمر 50 کې چې دې کان من الجن نی ده پیریانو نو دارنگی اللہ ما ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ ده ذکر کئی کان من الجن یو دویم دا چه پرشتی ده اللہ نا فرمانی او ده ده اللہ نا فرمانی اکڑا بلا وجه دا چه پرشتی نور نا پیدا دی او د نار نه د اور نه پیدا وو فرشته د نور نه پیدا دي او د نار نه پیدا بل دا چه د انکار وک ابا او فرشته انکار نه کهی دارنګ د استکبار فرشته تکبر نه کهی اې د الله د حکم نه ځان غټ نه غنی او د ر منصور کې د حسن بصری قول رانه کلکلره هغه وقبح الله و عمران مې یقول کان ابلیس من الملائکه چه سوگ داوائی چه ابلیس دا پرشتو نو اللہ دو ویده تباو برباد کی دارنگ جناتو که توالد او تناسل رازی اولاد پیدا کی لکه لیکن سور اکاف افتت تخیزونه و زرریته د پنزوستند سور اکاف کے ذکر کئی او پرشتو کې اولاد وغیر نرازی توالد تناسل نستر پاگئی کئی داوائی جه ذکر کڑی دی نور و مفسرین او ابو منصوری ما توری دی تاویلاتی علی سننہ ذکر کری دی دوی ما دا سجدہ لغت کی وی زان آجز کولو تا او آجزی کول استلاک دا چخپل تندیر آواخلی او پزمکا بانده کې دی او دا بیا پدوه قسمه بانده دا یو دا تحسجدہ دا تحیی لکا وزع دا زقن دا زن او اوکی داسې لکه سلام د عجمو د اثر د شخص کټه کوي او دا صرف اکرام د پاروی دا پکینی پا ته مالا نافاو zarar او نقصان راکول شي دغه اعتقاد پکې نه او سجدا د عبادت اغه دای دا چې اکرام د مسجود له خووی چې سجدا وکي او, او سر د اعتقاد د نافاو د zarar نه نو دا یاد ساتي چې سجده د عبادت فطما مو اذیانو کې په یو دین کې د غیر الله د لپاره نظر وشه علامه رازي رحم الله هغه اجماع نقل کوي اجمع المسلمون علی ان ذلک السجود ليس سجود, سجود عباده لان العباده لغیر الله کفر والامر لا یرید بالكفر و علماء امت پدې اجماع دا چې د سجدا چې کومه د عبادت نه وا زکه عبادت د غیر الله کفر دی نو دا سجدا سجدا تهیه وا هو اوسم د آیات دا سرخ کته کول چې دا څه څرا ملاو شه دا لګو ته راټیټ شي دام دې کې دا حرام دي لوی ګنای کبیره ده اوس په دې دین کې دا بالکل حرامه ده او په دې باندې چې کومه اتفاق ده ځکه تواتر ته دا حدیث را رسیدلې ده او حد تواتر ته چې درس خزې د دا خا دغه ده قبل جاتا سجدا رواه نبوی الاسلامی ما بخذ تا امر کړو چې خاوند ته سجذو کا دا حدیث تواتر در رسیدلې دین علماء عمر ټول وی چې سجده تحیه اس نہ روا د احکام القرآن مدارک ابجد العلوم دارنگ مرقات فقه یکبر دا ټول ذکر کوي چې دا است حرامه الله اکبر اوس دا سجده نشته دی یادا چې دا سجده آدم تا ونه په تربد آدم او د آدم علیه السلام حیثیت دا شولہ ک و ا قلنا <coughs> او هر کلا چوک ویمنګا حکم حکمنګا ویمنګا پرشتوتا سجدا کوي په طرف د ادم باندې یا ادم ته پس سجدا کوي له ابلیس مونږه ری بلی سونه کلا ابا واستاکبره انکارو کزانې غټو غنوکان مینهل کافرین او دې پایلم د الله کې د کافرانو یا شو دې د کافرانو او قل یا ادم سکن انت و زوجک الجنه او ویمنګا او ادمه او څنګه ته په پلاو بيوسته په جنت کې وکوله او خی تاسو من منه د غدن وافرا حسوشي تو ما د کم ځای نه چې خوښ شي ستاسوو د کم ځایه ستاسو خوښ شي واللهتهقربه او منې دی گئی تاسو د شجرته دونېته فکوونه من نه من الظالمین شبه تاسو د کمی کوونکو نه د پااره د خپل ځان ازار ری او زار ری نه ان په ساوم ففررححمن دغه معنا کړی ده دا دارګې ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ تعویلات اہل سننہ کے دغا مانا کرده دا اغوی اززارینا او اغوی پدیبان دی اللہ اکبر اغدر کل خبرہ کرده دا وی جمعی آل التفسیر تمام مفسرین دیائے مانا کل پتکونا من الظالمین اززارینا لئن کل ظالمین زار نفسہو فی الدارین جمعاہ زکا هر یو ظالم خپل نفس لا ضرر ور کئی او خپل نفس لا چکم دیں نو دا ضرر ور کول دیں دا دیو جنوی وعلا ذالکا فسر عامت اهل تفسیری الظلم فی القرآن انه ضرر ویدو عاما تمام اهل تفسیر ظلم چکم دیں و پا قرآن کی چرا غلر مراد تین زرر دیں خپل نفس لا ضرر ور کول اگر چوی دا ظلم حقیقت دا چو ازو شیپ غیر محلی هی اگر ای اگر چه داده لیکن عام مفسرین قران کې ظلم دا معنا کوي اگر چه حقیقت یا ده نو دا معنا غلط را چ شی بت ده ظالمانو نه ده معنا نه ده پکار معنا شی بت ده ځان لرا zarar ور کون کون نه معنا نعمتونه به ځان نه چکند نه پاتې کی ده ده شی فتا کو نا شی بت سو ضوالا مین ظالمین ده کمي کون کون نه نقصان کون کون نه پاره ده خپل ځان او سوره كهف کې او دारणي سوره فاتير کې سوره کاهف آیات نمبر 33 کې او سوره فاتير آیات نمبر 32 کې دغه معنا قران کریم په خپلام ځکر کړي او دغه تاییدات دا بیا په دغه ځای باندې ما ابو منصور ماتوریدی را نقل کړي دي کالتل جنتین اتت او کلها ولم تزلم منه شيئا دا غره نقل کړي دي په دې ځای چې دینه مراد نقصان نه رضا نقصان موکي الله اکبر فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّعْلِمِينَ دَا كَمَا وَنَوَا وَلَا تَقْرَبَ هَا دِي شَجَرَة دَا كَمَا وَنَوَا مفسرین اکرام ذکر کئی چھ خبر دا بہتر دا سو کوئی یووو سو کوئی بلو گن اقوازان کل کئی لیکن اللہ مروح المانی دارنگ اللہ مائبن کسیر دارنگ نور مفسرین دارنگ تاویلات اہل سنہ کے دعا ذکر کئی آ چه لا یجوز القطعو على شئئم من ذالکا پا دی باندسی یقینی داسنا چه دا کم اونوا یقینی منگ دانو شوی لہو بس یو اون معینا وا منگ تانا دا معلوما چې کم اونوا خو الله آدم علیه السلاة و سلام دا اغینا منکڑو او بی بی هوا اغی منکڑو چه تاسو با دین نه نکوی فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُو پَس اُخَوَلْ ال دَي دوارو لَرَا شَيْطَانُو عَنْحَا پَسَبَبْدَ دَي وَنِ بَانْدَي فَآخَرَ فا جَوْمَا پَسُوِي بَاسَلْ دَي دوارو لَرَا مِمَّا دَ آغَا نِعْمَتُنُو نَا کَانَا فِيهِ چِو دَي دوارا پَغِهِ اَاکَمْ نِعْمَتُنُو کیچو تَآهَا وَقُلْ لَا أَوْوِي مَنْغَ اِحْبِتُو زَيْتَاسُ بازو کم بازی اولاد تاسو لبازن دا بازن نورو دا پاراو باز اولاد تادو بازو کم لبازن آزو دا ترجمه چه باز اولاد دا مانا ابو منصور ماتوریدی کړه تاویلات اهل سننه کې وایي مراد تنابه ځ اولاد دي بعضو کوم اي بازو اولادې کوم بعضو کوم له بازنازو بازي اولاد تاسو ته د پاره د بازو نورو غدوند دشمنان بوي ولکم فل ارض مستقر و متاع او استاد د پاره پس مونږه کوي مستقرون زائد قراري بوي فائدہ دریا وقت پوری اللہ اکبر اغا حین صده اغا اغیو وقت نو احپلا مفسرین ذکر کئی و الموت دینا مراد مرگ دے او بیا ذکر کئی لکاب و انصوری دی رہے مولا ذکر کئی مطان لکم لینقضاء آجالکم ایم دا نتی راتلو فور استاسو یا ویا حتملو متاعن لکم لنقضاء الدنيا وانقطاعها چې دنیا دنه ختم شي او نیټه مورای شي تر غیب ور استاسو را پای دی او دا چاته وای دا حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې آدم علیه السلام ته الله وای چې ستانسو ده پاره پدې کې چې کوم نه دا ترخه مرګا پوره چې کوم نه نو بس فایده دی مرګه پوره فایده حاصل کئ اخو بیا دنیا ختم شي د دنیا فواید بیانشته دی د حضرت آدم اول مخاطب دی حضرت آدم پیغمبر دی او د ټول بنی زمانه پلار دی بس د دنیا فایده چ کمدان دنیا پور دا او دنیا یو زل لاړ شي بیا د دنیا سره تعلق ختم شي دانا نه د دنیا ته بیا مرضی او بیا دنیا په شانته دی دي د انبیاء کرام نا نا نا وکول یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه بازه عام خلک دا یو خبره یو دا خبره غلطه ده چویانا ک آدم علی سلام میوه نه وې فړلې او بیبی هاوام بی میوه نه وې فړلې نو نن به څه کم نه نو مونږه څنګه چې کمنه جنت نرافه توس په مونږه ام جنت کې او په بس هغه میوه خوړه نو مونږ هم د ځان سره خطا کړو دا خبره غلطه ده او دا نظریا دا نظریه د يهودو ده چون کے زمانہ جاہلیت کی دیر قسم قسم ظلمنا کے دل د زنانو سرا عجیب ظلمنو پارے کی یو ظلم دامو چاغی بدوی لگا دا یہود دا ازریوا د خزے بارا کی چھ دی حوا بیبی আদম علیہ الصلات والسلام د جنت نراو کھل دے او دا غیپ سزا کی وېده اول هوغې او بداوي چې ول شیطان راغې بي بي اواسره هواته وچ دامي وره اوغره وغلهړه ادمې دوککه عليه السلام او هغه چې کمدنو بیا بي ادم عليه السلام ووړه وېده دې د وژنه جنت ته ادم عليه السلام راوته او داغه په جرم کې چې کم دنو وېده تدا سزا مې لاو شو چې دې باندې دا حمل بچی او چتول دا پی پیدا شو دارنګ حيز دی ته دغه وژنه رازي دارنګ د دا ولادت دا تکلیف او دا ټول دې وژنه رالن لکن دا نظريه انتهای ډېره غلط نظریه ده بلکې قران کریم دې نظریه انکار کوي قران کریم وایي غور ایتاسو مخ کیوي اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم علیه السلام الله پیدا کړ د زما کې د او د زما کې د پیدا کړو او جنت تب تور اعزاز داخله شو دانه دڅخه د واجب اجرا وو ته هغه خزه تعداده سزا ملوشي د دیوژن یهودو بسنانو ته زمانه د جاهلیت کې ډېر زیات سپک قتل انتای زیات سپک به قتل ادم علي سلام الله از مکه پیدا کړو جو اول از مکه کې خلافت د پاره پیدا کړو د دیوژن امام راضي رحم الله ذکر کئ کی وای کئ او سړی تدا وای پدې صاحبان دازې کر کئ چې زتا خپل کور کې اوسم اسکان تو کداري نو ادارې د مطلب نه نه چې بس تزا زم کور دستان ملک شو نو اللهو ادم ته دا ویلو او کن انتا و زوجو کل جننه معنا زایل وقت له در کوم ایدلا زری دانه چې تاسو ملک شته او پکې دکسه او بیا ویلی انهو خلقو له خلافت الارض اغه د خلافت د سمکه لپاره پیدا کړو فکان اسکان الجنت کتقدمت علی زالک جنته کې اغه لګونته چې وقت له سکونت ورکول دا به تور اعزاز او پیشقدمی باندې وو دارنگی اغا بیازی کرکی لگور فسیر استوائی الامر بالحبوط باقین بعد التوبت لأن الامر به کان تحقیقا للوعد المتقدم فی قوله انی جعلن في الارض خلیفہ مطلب دا چې اته ما له سلام داسمه کې د دا پاره پیدا شو لهاز د يهودو دا نظریا او دا غي د وږي خزه سپک قتل او خزه سره زمانی زمانه د جاہلیت کې د يهودو ظلمونه دا ډیر لوی د ظلم نظریا او محمد عربی صلی الله علیه وسلم سلم او قران کریم شکم دی د دینه خزه خلاصه کړی دا, دا. دا رنګ دین یو بل ظلم دا تردید تر دې د زمانه د جاہلیت کېږي زمانه د جاہلیت کې داو چې غي د هیڅ قسم فراق نه ده دارنګ دې د غنو خلکو دا نظریا و چې غي بداوي وې خزه دې قابلیت نه چا دې او خاندي او د دیو جن خزه بداغې مخکې خندا نشو کولې په خزه خندا بنوا او چې و به خندان نوو جلا به وتاول او خندان دارنګ خزه به خراب نشو کولې قران کریم صفا ذکر کوي اسکن انت و زوجو کل جنان ان جنت تزا وکلا منہ رغدا حيث وا پر فر کوئی د خزر دی قابلیت ده بلکې دا قابلیت نه دا غي حق ده چې الله نعمتونو ناغتل لذوز حاصل کړي دا رنګي د يهودو بل نظریا يهود دانن سبا چي لګيادي او موږ د خو حقوق غواړو دا غی دا نظریا چ هغه به دعویه مطلقه جنائي په هر قسم معاملاتو کې داد سړینا لاندې ده او داد سړی سره اس قسم برابر والے نشي او او قران د عربو نظریامو ده دا رنګ د عیسایانو نظریامو په زمانه د جاهلیت کې قران کریم د دې تردید کوي او قران کریم انتهائي تردید د کوي او د حقوق ذکر کوي ان شاء الله واو بځای په ځای دارنګ د دا يهودو نظریه داوه چاغې به وخزل عوامله سوق میراث ور کوي او دا نظریه د عیسایانو هم وا دا نظریه د هندوانو هم زمانه د جاہلیت کې او دا نظریه د دا داد عربو هم وا خزل عوامله سوق میراث ور سبا د پښتونونو دا ظلم شروع د يهود څنګه به چا راغلي موږ د خزو کوګ وړو د دې حالتو او اوسیم د حالت ته خو صرف لیبل د پاسه چې کمنن نو بس بل شان قران کریم دا غرید ترید وک او دا خزم مکرر کړي حساب اميراث کې دارنګ يهودو کې دایو ظلم چا غي به د خپل خزم خرصوله او لونه به خرصوله لکانن سبا قبایلی مسلمانانو کې بلکې اوسم فدلو له هارونو کې په دوبای کې باقاعده ریټونه لګیدل دی او پساو کې د 80% زنانه د دیو جناستري چې دا غي رې ډېر دي او هغه خرصوي له اغه پیدا کیږي نه اوس حکومت هغه بوجنا پخپل سرونو بندي واغستل دا ظلمونه بیا په اممالکو کې شروع شو خلک فائدې د زمانه ترقی ده کوفر کې ترقی شوي ده ظلم کې ترقی شوي ده نور څه ترقی ده د دې ظلمنا لاخذ اجزاج کړه او قران کریم صفه ذکر کړه لا يحل لكم ان ترثوا النساء کاراستو به او سره کوي قران کریم د دینه د سنانه هیپازاته دارانګې د یهود مختلف نور نظریاتو قران کریم د یاویوې نظریه رد کړي او خزله داوینه نجات ورکړي او سرال لویرا خزل چکم نه نو مون خزل حقوق وادو خزل حقوق وادو دارانګې د یهود دا ظلم کوي د ورونه بپاتې کېدل یو ځای او زویبه یوروربه منشو داغه خزی بابل زای کی نکانه شو کوله دا که سړی چې کمدن د نا خپل نکا کی راوستا خامخه دا ظلم اوسم شروع دی دا په پښتونخوا کې هم دا ظلم شته لکه د پښتون کور کې پاتې کیږي کی او چې که کداغه خوغه یو کني فغه نو اوب داغه درور سره نکا کوي او چې بل زای کیو کی نو ډیر سپک وته ګوري دغه دغه چې د کم زای کی هرڅه کینو کوي کی دی او خزه چې کم نه داغه بیا دا فایښ نشته بس ته دا مثال د زناور جوړ کړه د علاقې څنګه چې می ښه خړې پخپله خوخه چې تا ګرځي یا چې تا وغوا ګرځي دا ظلم و سرش داغه د هغه حیثیت ته قران کریم د دې ظلم مرادو کو دا, دا تاسو را پارا جایز نه بس تاسو میراث تاسو پکې څنګه تصرف کوی نو کوی به کخه هرڅو او ک خپل نه تا کرا ولې دارنګې د یهود دا نظریاوه چې خوزه د سره د عبادت د پارا پیدا شوم نه دا ده خز ده ده خز ده ده دا خزه دا حق نشته چې دا عبادتو کې خزه دا عبادت د پاره پیدا شوی نده قران کریم صفان د دین کار کوي او د د ایسایانو نظریه موه دارنګ دغه نظریه دا د مصریا نو موه دارنګ دغه دا نظریه دا دین دوان نو موه او ان شاء الله ما دا نظریه ټول راځه مکلی دي او زه دي ځکه تفصیل نشم کوله وخت لګی دلته او ما یو یو نظریه د قران کریم نه استدلالات کړی دي او هغه غلط ثابت کړی چې دا زمانه د جاہلیت کې قران کریم د دین نظریات تردید تردید کړل او ان شاء الله د اب امید ده چې غدل دل تراور شي او د اب تیلا برازي ان شاء الله د خالد غزنه او هغه کې ما دا خولې دي چې اسلام کم حقوق ورکړي زنانه ولرا او قران کم حقوق ورکړي دیو زیات تر استدلالات هغه د الله کتاب نه دي زکه دا اصل الاصول دی او ما فودلې دي چې د ټولو دار د ټولو ظلمونو را قران کریم کړه دی او ماده مفسرین اوالو سره آیاتونه مدلل ګرځولې دي والحمد لله علی ذلک اغه دا تمام ظلمونه نو د یهود او نظریا دا چې آدم علی سلام د جنت نه خزر او کړه دی د دیو جنا دا سزاګانې ده ته کی دا ټول خرافات او وحیات دا یاد ساتي دیاک ډیر قسمه د غوسله حلق ذکر کوي اسرایلیات خرافات او خدا ذکر کوي او دا یاد کوي دا ځان سره یاد ساتي زبې انشاء الله دا ور سره ور سره وامه چې دا زای دا اسرایلیات نه دي نو چې بیا تاسو ته دا یاد چې اسرایلیات او یو د اسرایلیات شوق قسمه دي اسرایلیات مختصر مطلب دا اسرایلیان جمع د اسرایلیاتن او مطلب د هغه اخبار او خبره چې يهوديان او غي ته چکم دي دا غي روایات دا غي د واقعاتو دا غي د ثقافت نه ماخوز دي د ایت اسرائیلياتو دي ای دا واقعاتو د واقعياتو دا غي د غا روایت او دا غي د کتبو دا ثقافت نه ماخوز خبره راغسته شوی خبره دي د ایت اسرائیلياتو او دا په درې قسمه باندې مفسرین کرام دری قسمه ذکر کوي اسرایلیات یو قسم دا چې دا هغه صحت او اسرایلی وی دا هغه خبرې وي او حدیث سره هغه ثابته وي چې واقع قران او حدیث کې هم هغه خبرې وي دغه باره کې نبی علی صلاتو والسلام بیا وایي حدیث عن بني اسرایل حرج بخاری کې دا روایت راضي د بنی اسرائیل نه خیر ده کوي روایت کوی نو دا داغي روایت مبارکه د اسرایلیات او چې کوم د قران د حدیثو خلاف نه وی بلکې د قران او حدیث موافق وی داغي دویم قسم اسرایلیات چې داغي دروغجنتیا دا او کذب د قران او حدیث نبلکل بالکل سرګن وی قران تردید کوي دغه قسم اسرایلیات مبارکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو څنګه د بنی اسرائیل نه روایت کوی الایکه ز تاسو کې موجودم د الله کتاب موجود ده او اغهی ناراضی د الله کتاب نه خبره نه نقل کوي او تاسو د اغهی خبره نه نقل کوی تاسو څنګه د اغهی نه روایت کوی مانا مکا وایته ک بخاري شریف کې کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه اغه کې دا روایت را نکل کړي دي د رنګ درېم قسم اې اسرائیلیاتي چه د اغه درجنه مسکووت عنهو کريقرآی کري م نه تعید کو یو نه تردید کوي نودارې بارره کې نبی لصللاتو سلام پر معئ تاسو مد اهللی کتابو تصدید کوی او میں تغذب کوئ بس دا درې قسمو ځکه درې ک اسمماییت د نبی لصللاو سلام نه رال او په دیبان د انتاعی الله می بنی نور اولاما کرامه رد کوي چې د اسرائیل او راغستل را دا خرافات د خورافاتوایت اواره غستله قران کریم کې ذکر کول ته دیو جنا هب زر الرحمن سه وار ویره مولا ذکر کوي پکار دادی چې مسلمانان د تاریخ کتابونو مده د اسرایلیاتو نه پاک او او دا چې کم دنو ذکر نه کوي چې جایه چې بیا غ اسرایلیاتو راغستې شي او هغه بیا عقایدو کې ذکر کله او عقاید دغه نه ثابتې لګا ګورا دې ځای کې اسرایلیاتو تا دمر خرافات خلق ویلی دې زما مختصر ذکر کوم شیطان چې کم دن وی جنت تسنگ لاړو نو اول څه ذکر کوم دا, دا لازمي نه چې جنت تر دن لڑشیو ادم علی السلام تدی وسوسه واچي دا لازمي خو نه دا بار نام اچول شي لکه مفسرین دا قول ذکر کړی دی دارنګې دا چې سر ټیم کې راوته ټیم دی وسوسه چولی را و تو را و تو کې لکه چېر د پړنۍ وویدا ذکر کول مونږ د شیخ ده احسان اوریدلو درس کې اغه دا وای چې شیخ د پړنۍ بوي لکه یو طالب وی مثال پیدا ورکوه اغه سړی د مدرسې نه اوباسی کم دن او باسي او اغه سروانه کړې وغه شکایت کړي او پتلود لیک بستاره تړیو چې زو کو زم وګردام مهمه ډیر او دلته چې کم دن خل لړ نه شو دې دا کې دې دا کې یا دايب زرهمان سو هاروی مولا ذکر کوي چې دا هم نه د نن سبا قسمه قسم طریقې د پاغه باندې سړی لر لکه ټلیفون وایرلس پاغه اواز سړی رسې نارنګ بس قسمه قسم طریقې کېدای شي خو اسرایلی روایتو څوکړو هغه وای چې کالا الله را العزت وای دا من کړو چې داونه باندې نه وای شیطانو بیراغه او اراده وکړه نو پرشتو مانا کو چې جنت تلال شي نو یال تيو مارو رو لاړو د هم د جنت محافظینو کې و مار دا ګورا د جنت محافظین پرشتینې ماران کلو څو دیو لاړ ولته کې او اوی د دې چې کوم نو د اوخ په د سلورخ پیو او خدنګو نو د هملته محافظو دته وی چې ما بوز نه دی ایبلس مار په خپل کې کې نهسته او هغه د چې کمدانو لاړو وی الله رب ال عزت کې څه ووګډېږي پکې بیا وسه خراغه بيبي واه دوږکلا داغې نه پس ادم عليه السلام سغاغ لړه او هغه چې کم نه نوې دغه څه میوا وخړه او جنتی لباس څنګه دغه لرشو او دې دغه څه چې کوم نو فات شو او الله د غیب نه आवाज وکوه وی واتې وی چې وا ادمه اغزمک ملعون وا چې دکم ازمک نه ته پیدا شوه اغزمک ملعون وا چې دا غې نه ته پیدا شوه دا دمر خرافات اسرایلی روایتو جوړکنه چې ادم ته پکې ملون او هغه زما کې ته ملون د دیو اجنه دا ټول دګوسلې دي نه د مارچ کوم نه دا څه سپې او نه چې کم نه مار دا څه وو دا ټول خرافات دي مفسرین کرام په دې باندې رد کړل دي امام رازي رحم الله دي ځکه چې ذکر کوي دا خرافات دي دارنګې علامه سوهاروي رحم الله ذکر کوي دا خرافات دي واهیات دي وې دینان ځان بچکول پکار دي دارنګي علامه ابن کثیر رحم الله په دې باندې رات چې دا خرافات او واهیات فَتَلَقَّى فت آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ رَبَّنَا كَلِمَاتٍ سَكَلِمِ فَتَابَ عَلَيْهِ مَرْبَانِيُو کَلَلَ تَلَ پَغَ بَندے إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ دَعَا اللَّهَ بِشَكَا دا دَادِ تَوْبَة قَبْلَ اُنْکے مَہرُوَان مَہرُوَان بَچَادے رے اُز گُردَ اَصلُورَم اِنعام ستا سُ نیکَنا حضرت آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ تو السلام نا لغزه شوشو اغه لغزه شو آغا لغزشو ور تمام معاف کونو فات فتا علیه مې ربانین شوکلا پنی ک باندیو پپلار باندې انعام دا بیاینه په اولاد باندې انعام وی او بودو ربکم زما بندګیو کې دا انعامات مې در باندې کړې دي غیر الله ته چغه موه ای او بودو ربکم انه هو هو الرحیم دا کلمات سو در سلام انعام ذکر کړل دا س کلمات مفسرین کرام چھول ذکر کئی اتفاقی طور سرا اغی داوی چھ دا کلماتو دا آغا کلماتو کم چھ اللہ رب العزت پخپلا سور آراخ آیات لمبر تیس کے ذکر کری دی آیات لمبر تیس کې چھ آغا کلمات داو ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین او دا خبره احسن تفسیر اغا دا چه تفسیر اکده شیده قرآن بالقرآن اغا خبر قرآن, قرآن کریم ذکر کرده دی نو دا خبر قرآن ذکر کرده دی چه آدم علیہ السلام دا ویلو ربنا ظلمنا انفسنا اورا بز منگا ظلم کرده منگا پخبل زانونو بانده زیاده مو کرده ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین کتا غرا باندې رحمون کا تا زمون بخشش نہ کو نمون بتاوان یان شو دا کلمہ چا ذکر کڑی دے امام روح المانی دا و, دا دا دا دی دی و دا خبر ادا چ دا کلمات دارنگے داوی نقل دی دے ابن عباس او دا حسن او دا سید ابن جو نہ امام قرطبی داوی دارنگے مدارک داوی فتح الرحمن دارنگے تاویلات دا اہل سنت کی ابو منصور ماتوریدہ ذکر کوي ول کلمات هيا ما ذکرت فی صورتن اخرى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اغه وای دا کلماتو چکم دویم صورت کې ذکر دي سوره اعراف کې ادا کلماتو دلتا سرالل نو خرافات رالل او احیات جوړ شو او ډیر خبرې چکم دی نو هغه پکې رالې چې وای دا کمرې د خبرې د نوې دا خبرې شوی وې آدم علی السلام دا ګورې اسرایلیات دي اسرایلیات مې راتوې خبر مې تاوګل چې بیا رسته زوم دا اسرایلیات چې شکالهات پکې راتنی وې آدم علی السلام چې الله پیدا کړو بیا دا ګناه ته نو آدم علی السلام آسمان ته سر اوچت کو وې وې وې چې اسئلوک به حق محمدین زتان سوال کوم په حق ده محمد الرسول اللہ چی کل چی ما کل تا ما تا بخشش کل دین اللہ و توی تا چه تاتس پتر من محمد محمد الرسول اللہ سوک وی اغواتی نو پارش پا باندې لا اله الا الله محمد رسول الله الیکرم نو ما وی چې د ډیره لوي مل سبدا نو زه دا هغه په بدغه باندې الله تعالی کما دا غده پیدا کولی اراده نه کولې مابته م نه پیدا کړي درې منصور سیوتی کی دا روایت ده دارنګې آدم علیه السلام دیم روایت دارجه ګوري چې روایت پکې ذکر شټول نو دا درو جن خود به خود سرګند نشي اغل اک تفصیل سره ده وای الا چې کوم دې آدم عليه السلام هِن کې او هوای جدہ کې او ابلیس چې کوم دې نو هغه بیسان کې او هغه مارچ چې هغه دغه دغه بن نکړو هغه جنت تا هغه مارې اسبهان کې دایره قوس کړو او دایو یګرځېدل ګرځېدل آدم عليه السلام هغه چې کوم دې دا بیبی او دای په خپل ګناونه باندې چې کوم دې نو جړل په الله جبرئیل امین راولې کوتای چې ادمه ما تخپل لاسره نوی پیدا کړي او ما تاکي خپل روح شي کم نه د خپل طرف نو دن نه کړي دارنګ ما پرشتو ته پتا شي دنو کړي دارنګ ما خپل به بهو دغه خپل بندا به بهوا سره ستانې کا نو کړي وی ادم علی صلاتو سلام بی آو اللہ آو وی چې الله دا صدا ټول جواب په او کې ورکوه وی بیا تا وې دا جاळे ولې الله جاړم بنا چ ستاد په لروس چې کم دراوه تم استاد هغه وندي توب نه نو ځالم بنا چه داد وی الله وت کلمات وکول چې دا کلمات وای بیا بر دعا قبول شي وی هغه داو چې الله او مهني اسالوک به حق محمدين و ال محمدين سبحانك لا اله الا انت عملت سوان و ظلمت نفسي فغفر لي انك انت الغفور الرحيم داوس پکې لګ زیادت شو چې پیران دغه پیبلس دیو فاراکو شو مارک دیو شو دا دا شو دا دریم روایت کراځي چې هغه کې دا سوال کړو صلی الله به حق محمدين وعلي وفاطمه والحسن والحسين د فاطمه او د حسان او د حسین د نور منصور کې داري واتم ده د غیب واسطه باندې سوال کړو د غیب وسیله اوس ګوره چې دا خبره او شه او دا دین راشي نو بیا پکه نور خرافاتوم ډیر کړي دي چې وایي آدم علی السلام زما کې تکل راغې نو دا غ رنگ چې کم ده دا ټک تور شو بیا چې کم ده درې راځي روزونه ولا نورنګ سپین شو د دیو جن ایامي بيزوای چې کم ده نو هغه راز توي سپینر اجازه مای ایامي بيزوای دا دا هغه و او آدم علی السلام وې د آسمان د وریځو نو بس کلی بل وځرسنوم او ای اول چې کم ده نو آدم علی السلام وې درهم چې کم اول آدم علی السلام کړو دا ټول خرافات پدې روایت که دی اوز گور ایتاسو چلگون تا که دی تراشه نداخ پل سابیتی که چې دا دی شیو آغا خبری دي خوی یو روایت ذکر که او گور آدم علیہ السلام و سلاغ اختوا لیکن فضائل اعمال که یادارنگ نورو که چه دا روایت دی را نکل که یادار اوز سه دا کو تاوب تو پیدا شیت نور سوالنین په وسیله کتابلیک وای ما وسیلا باندې کتابلیک کله ټول لپاره کې خرافات دی د یهودو استدلالات ټکړی دي نو هغه کې دا ذکر کای اوس چې دا ټول روایت تو ګوره چې دا چا را ران نقل کړي څنګه ران نقل کړي خپل درو دا د شیور روایت ته چې سعلب حق محمد و علي دن دا و فاطمه و الحسن و الحسين دا غي په واسطه باندې سوال دا شی یو جوړ کړه دي بیا په پیغامار وغيرها جرا دنه کړی دینام د ثابتیږي چې دای اسرایلیات دي دا رنګ دغه روایته اتفاقی تور سره زویته او شول قران رحم الله بصائر ک په دی باندې باس کړه دا بالکل منغلت روایت ته او دا چې کم د شیعه روایت ته دا رنګ په دی کې اوراوي مرکزی راویده ده, ده عبد الرحمن ابن زید انتہی زویب ده میزان الاعتدال والا دارنگ نور اوی ده شیعو شیعه دا شیعو شیع شیع او د وچه کم ننو دا روایت کول دا وسیلهی مسئلے چې چرته نه راغلی دي کنه دا منګلت روایته لکه د حیات الانبیا نظریه شوا نو دا د چا نظریه و نو دا ول د یهودو و دا نظریه د عیسایانو و, دا, دا, سایان و دا رنگ دا نظریه دا بیا د شیعاګانو دا اغه او دغره محمد ابن مروان سودی صغیر د شیوه شیعه شیع. اغه په داري وای جوړل اغه وای وای دوله امامان لا دمور په خيټو کې چې هغه د دنیا خبره او, او د دنیا د خبرونه خبره ده اغه روایت من صلى الله علیه اند قبر سمي توه دا دغه روایت تی. او اغا چه قرآن چه دا دا ده او اغه وای چې قران چې کم ده د انم ګړه ده دا غره روایت را غستری او دا چې کم نه وصوله کافری شیگانو کې دا رنګ دا چې نور نظریات خرافات چې کم دا د وسلو مسلو دا نظریات راغلي دي دا د شیگان نرانکل کل دی دا غي چې کم داس دی دا ټول خرافات دي ادم علی صلوات سلام صحیح اکل با چو هغه دغه چې کم الله په خپل ذکر کړی دي فَتَلَقَّى آدَمُ زکرے آدملے صلاۃ و سلام د خپل رب ناسکه کلمه پس مهربان یو کلا الله تعالی پابنده ان هو هو التواب الرحیم بشکد الله تعالی توبه قبل انکه مهربان قلنا به بی بتوبن جميعا مخکیم ایه بتوزئی او دلتابیاوی ایه بتو نیا خدا چه تکرار د عوامو یو جواب ده تکرار شو قران کې به تا دا تاسو چې شیخ د ویسابوي چې دا درسو تاسو کې وی وتا وایي چې تاسو شو تاسو پسو کارونو کې څه له تاسو نه کې دا تکرار تاسو سیده ماکه چې کم ده مطلقې د جنت نه د سلو حکم اوس و سره تاسیس د شریعت ته او هغه شریعت روستور کې ابتدا د هغه د پاره راړو قلنا اوه منګه ایه بیتو زایتا سومن حدا دینه جمیه ټول پټولا نه اولاد ته اشاره ده فایما یات انکم پس کچره ده تا خامخه تاسو ته دغه په زمانه هدایت سو په شکل د انبياو کی یا په شکل د کتابونو کې پشیاچتا به درو کلا د ہدایت نه ما هیڅ خوب بنوي پاغی باندي او نه وای د غم جن والذینا اکانسان کفرو چنکارو او کذب نسبت د درو غو کائناتونو زمنګتا هؤلاء اصحاب النار دا د ځخان دی هم بیا خالد دی په دې کې امیشا دې کې رتشو پاغ چا اراده شو پاغه چا باندې چې هغه وي جنت دا به پنا کی گئی او دوزخ دا به پنا کیږي هم فيها خالدون یا بنی اسرائیل دې ځای نه دریم باب شروع شو, شو او په دې دریم باب کې اوله رکو کې درې پلیتای داله کتابو کرکی کرکایو تحریف بلدايه اطمان او بل تر کې عمل او درې صفان د مؤمنانو ذکر صبر وسلا او ایمان بالاخره دې کې او بلدا شیپ دیروک وک نه آوامردی او پینځه نواهی نه او پینځه نواهی ا رب العزت ذکر کوي اول امر ز اغش میرم بی اعظم داس ترجمه او ذکروا نعمت الاتی اول امر دویم امر او اوفو بی عهدی اوفی بیاہدکم دریم امر ایایا فرہبون فرہبون سلورم امر آمنو بما انزلتو دارنگی پنزم امر اقیم سولاتا شپگم امر آتو زکاة اوم امر ورکو مار راکین دارنگی اتم امر وستائینو بسوبر او وصولا یعنی وستائینو بسولا دائنہم امرو او پینځه نوাহি دی اوال نه چې دا کار م کوي لا تکونو اول کافرن به دوی نه هي ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلہ درې نه هي ولا تلبس الحق قبل باطل سلوره و هي وتکتم الحق الا تکتم الحق او پینځه زمانہ هي اتامرون الناس بالبر نه مانوي خا استلائی نه وی نا چیکما د نافیانو نا سرپیانو نه نا ایدا الا اتامورون الناس بالبره معنا څه استفهم انکاری دراسه م کوي تاسو دا کار کوي دا اوامر او پدې کې الله رب العزت دا غي اغا پلیتې دریزه کړکې او درې صفات د مؤمنانو مقابل کې ذکر کړي یا بنی اسرائیل او اولاد د يعقوب اسرائيل اسرائيل عبادت اېبراني او ایل وای الله تا وا اولاد د عبد الله د عبد الله اولاد او ایل ګور د الله نوم نه او سر خلق رات خدای خدای موای خدای موای پاګل داسه مون فصله دی وظیپ نه کو چې یا خدای یا خدا یا خدا یا یا دا وظیفه سوک نه کی ایل کے گارڈ دا خو ترجمه ده لکه ایبرانی کې ایل وای دارنګ انګلیش کې ګارد دارنګ نور داسې دا اوکه چې کمنه په توکه خدای یا په اردو کې خدای دی کې داو ترجمه ده ها ذکر او اسکار چې یا الله یا الله یا خدای یا خدای وبیا نوې او دا د یاکوب علیه السلام لقبونو د واړه ترجمه کول شي او بني اسرایلو یادا چې او اولاد د یاکوب دا د واړه ترجمه تاسو بیا کول شي یا بنی اسرائیل او اولادا دی یاکوب او ذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زمع آ انام تو علیکم چکڑ می پتا سو بانده انام تو علیکم چکڑ می دے پتا سو بانده و اوفو بیاه دیو پورا والیو کئی پوادو زمع بانده اوفو بیاه دی کم پورا والی باو کما سو بانده زمع وادی پورا کئی چه ما در سران کما وادا کڑی وا اغه اوکای نو زباست تاسو واده پورا کما اواغه باندې سوال لوګون ته کتاب تاسو سورہ مائدہ وګورئ آیات نمبر 12 سم شپګمہ سی পারা سورہ مائدہ آیات نمبر 12 سم اللهอัล تار تفصیل کوي شپګمہ سی পারা آیات نمبر 12 اللہ را بول ازتو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَأْكِيدًا غَيْرَ سَاهِيَةٍ وَأَذَّنَّا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْهُمْ دَيْنًا 13 شَرَاعَن قِيَبَةَ دَوْلَسَ مَشْرَان وَقَالَ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ إِنِّي مَا كُمْ يَقِينًا زَتَاسَرَم پېتبار د نصرت لَإِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ كَذٰلِكَ سُؤْقَيْم كَمُنْزَلَارَا زکات او ایمان مور اړ به رسل په انبیاء او سماندې انبیاء سماباندې او امداد تاسو کډا غي او قرض ورک تاسو الله تعالی لرا قرض هيستا یا بلا ریا مو خرج وک نو دا تاسو کوي دا سما وعده را چې امونسرایچ کوي زکات ورکې ایمان پامبیاء راړي دغه امداد وکي او انفاق فی سبیل لاو کوي لاو کا فراننا اوفو به او في بهه دی کومو لاو ما بم د تاستاگوناو نستاسو لر بکم دستاسونا بوجنا ستاسو واللا او دداخل لانا کومجانناتن تجري او خ مخه داخل به کمم د تاسولا راجن نهتونو تا چې بيګ لاندې دونو داغینا نههرونا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ دا وداوته واد الله د انبیای کرامو اغستوا د بنی اسرائیل ناغستوا او بنی اسرائیل چې کوم ده هغه باندې الله وتای پوراواله او کینو زبستال سره چې کومه واده ما کړی دی نو آغا بازه سره پورا کما و ایایا او ها زمانا فرحبون او یاری گئی رحب آغا یاری توائی چه اثر دارنگی پا بدن بانده ام زایر شی و روستو چه رازی ایایا فت تکون آغا یارا چه داغی اثر پا بدن بانده سرگن نشیز لکه دن نوی و آمینو او ایمان راړی آ و ایمان والے بما پاس باندې ما چې ما را لې گله ده مو صدقن چې تصدیق اون کړه نه توافق د مضمون ته اشاره ده اغه کوم دغه مسالې لا اله الا الله لکه سوره بن اسرائیل آیات نمبر 2 کې چې راځي دا ننګي توافق د مضمون معنا مساله توحید دواړو کې مو ساد کल्ले ما ما کوم چې تصدیق اون کې ردا سوچ تاسو سره دی او مکه تاسو اول کفر کونکی پدی باندې اول کفر پدی باندې مکه وی تاسو اول کفر مشرکین مکه کړه خدای ته چې کومن والی نسبت او شواله تكونو اول کافر به نو علما کرام ذکر کئ دا زکه دی ته نسبت او او دامت الله رب ال عزت زکه وی چې د علم او نو نزبت چونکه عالم تاکی گیمی کا مخالفت او کی ناغتا نزبت نکی نیز خوچی مولاو کی د حق خبر خلاف ناغتا نزبت کی گی چه دا تاو المخالفت اکن دا علماء او ذکر دیتا وائی چه تاسو کم از کم داسی مکوائی وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا او ماخلی تاسو پایاتونو زمان بانده سمان قلیل دنیا لگا مغور که پایاتونو زمان بانده سمان قلیل دنیا معمولی پیسے لگے قیمت لگو زمان پایاتونو بانده دیل ترجیم ورکوی اللہ اکبر وَلَا تَشْتَرُو بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا قرآن کریم ذکر کئی ټول دنیا لگا دا ټول دنیا هغه معمول ده لکه سوره مؤمنه آیات نمبر 39 کې برآشي انما هاذه الحیات دا ژوند دنیا دا ټول سکه دا دارنګې سوره شورا آیات نمبر شلم کې برآشي سلام کے برائے دارنگے سورہ زخرف کے ایت نمبر 3 سورہ زخرف 15 تا سی پارہ ایت نمبر 3 ال تعلمی کل ذالک لمہ دا ټول د دنیا ساکده دارنگے د ټول د دنیا بارکه آل عمران ایت نمبر 197 اللہ وی متاع قلیل دا طول دنیا دا لگا سکا دا دارنگی سوره نیسا آیات لمبر ستتر که اللہ وی قل مطاو دنیا قلیل طول دنیا دا لگا دا لگا دارنگی گن آیاتو ندی پدی بانده بیشمار آیاتو ندی چه دنیا لولاب ده فمطاو الحیات دنیا وزینتو وما اوتیتم من شئین فمطاو الحیات دنیا وزینتو نو دا خبره غلطه را لکه بعضی خلک وای شيرا لگی خیر دے ماخلی او ډیره اخلی یو کراچي کې یو مولا اوغه به داسوي هغه به قران وای چې ولا تشتروب یاياتي سمنن قليله لگی ماخلی ډیره اخلی دل تام داسه شتره دا ارزه کې داسه حیولي وی هاي دل تام وای لگی ماخلی ټوله دنیا لګا دا مړه الله اکبر خو یات ساتي بازي اعمال داسوي چې اګه زو جهتهین د دنیا مقصد ام او د اخرت مقصدو وی نو پاره به قدر الکفایه اګه استل جایز دی بعضی داسیو چې خالص د الله درزاده مثلا امامتیکو خوای خالص د الله درزاده پاره کوم نو بیا په ناخ نی بیا ناجایز دی کتدریس ولین نو بیا دغه مساله ده ها کدا د نیت وی, وی چې څه زمام کور تام زکه چې راز شپلی بیام سراشی او بل دا چې زمما اخرتم خشي نو بیا هغه ستل په جایز دي فوالا قدرل کفایا چې سوره باندې ستا گزاره کیږي دانا چې د دا مور د پيو په شان ته چې کمنو بس حلال دي کزانته بچکولې شنو بچکته ها تعلیم د قران کریم نه پاغه باندې نو بان د جواز فتوی ورکړي دي تعلیم د قران کریم پاغه باندې لقد فتح القدر کې داننګ خلاصه الفتاوا هدایا شر النقایا دارنګے اللجنه الدائمه دا ټول ذکر کوي چې تعلیم د اغې اغستل اغړستل جایز دی لیکن د ایصال سواب د پاره چې کم ختم وشي نو د یاد ساته دی د ایصال ثواب د پاره لکه مړی پسې کم ختم کې په اغې باندې مفتی شفیع رحمه الله اجماع را نقل کوي وای ایصال ثواب کې ختم القرآن پر حجرت لینا بتفاق جایز نه بل الاتفاق ناجائز ده دارنګ نور غن علماء کرام شامی کې دا ذکر چې دا حرام نه او هغه بیا دردی پورې وايي چې لۇستن کې تا ثواب او نه چې کم ده هغه چې چاله ویل شي هغه ته ثواب رسید چا ته ثواب نه رسید دارنګ فتاوی مصریا دارنګ الادقان دارنګ شرح د فقای اکبر دارنګ علامه روحلمانی تفسیر روحلمانی شرع عقیدت التهاویہ وغیرہ دا ټول ذکر کړي چې په دیوان دی اغستل ناجائز دی بلا ښا برادا چہ جرأت پر تراوی باندې اغستل چې تراوی کې او هغه کې پیسې اخلې ندام بل اتفاق ناجائز دی بل اتفاق ولې داغه تراوس ارددین دا بقان دا امامتای باندې چې جواز ورکړد نو هغه کې دین بقاده کې امامتې پرې خودی شي نو دین چې کم ده نو خرابېږي تراوی مستابه او سنت عمل عمللې دا هغه په پرې خودو باندې او دا لپاره پاتې کړدو باندې یو ناروا فل اجازهت نشو ورکوله د دیو جنا اولماء کرام ذکر کوي اغای وای لک عزیز الفتاوا فتاوی دار العلوم دیوبن دای ټوله ذکر کوي دارنګ کفایت المفتکه دارنګ تالیفات رشیدیه دارنګ اصلاح الرسوم کې اغه وایي چې یو حافظ دی او هغه په تراو باندې پیسې اخلی نو د دې تراو نه دا به تر دي چې په علم تر کوي پسرزان له لنډه تراو یو کله شو د پسنیاتونه تړل شي نو ګور وایي را دې اجماع مخالفت دی د دا د دې بندیان نه دي تاسې کله کله وصلا تسدیدکم مفتشفیر مولا واي په یسال ثواب باندې پیسې به الاتفاق ناجائز دپاغه ختم باندې د دې مضمون کړ چې کم خو لاړو زانده لپاره حکم قفو ایا همداو چې توونی چې دا دا چوي دا دا چوي دا کار خراب دي دیمه نه وټاکی کولاو کړی دي دا یو پنج پیران دي چې دا یو وی دا چاوې دی واج کې راځي نبی علی صلاتو السلام فرمای اقرا القران ولا تا قران ولئی پاره باندې وټاکې ځان لا مونږ جوړوي خورا کو نه مکوئ داراینګی قران ولئی ها تعلیم القرآن باندې وځراته هغه جایز دی کواخلې اعلی قدر الکفایا مونږ په هغه تردید نه رکړې مونږ جپکم تردید کو هغه دای چې تا وټک ذریعہ جوړه کړیو حق پټو او چاته وایمه والا تشترو بیاات سمنن قلیل ماخ لیتاسو پایا تنو مغو را تاسو پایا تنو, تنو زماباندې دنیا لگا <تصفح> علما کرام <خخ> <خخ> اغه <اگای> ډیر انتایي چکم دی احتیاط کړه په دې کې دانا نه چې قران د وټولو وخت کې راوخلا اول طریقه غلطه اېجماي طریقه غلطه د اختیار کړي دا جمهوریت پر روان شوی طرق د دو امارات دوه حاصلولو دانو لکه ما مخکې اجماع ذکر کولا دا سينو دالنګ به یې په کې خزر او خلاف وکړه ااج د اجماع خلاف وکړه او بیاجه کم دی د دې اجماع خلاف وکړه چې قرآن به د دنیا د وټک ذریعہ نه ګرځي او دنیا باغ د اختلاف وکړه د وټونو اخکر اوته مال کتاب لا وټ راکې کتاب الله دل را لګلو چھوٹ راکې او بیا يهوديان پیدا کړو د سپینو په شکل کې او هغه بداوې ګور قرآن کې راځي من ارزان ذکر فإنه لهما عیشه ذلکا چا چې د دې کتاب نامه خوالو نو فإنه لهما عیشه ذلکا زبوالوټ زبواله ژوند تنکم چې چا دی له وټ ورنکه د يهودیت نه نور بسی د دې له قرآن راغلو ادا دا هغه ستاتې وې د استاجون بتنګي او تانګ او قبر کې و معذب چې دا الله د کتاب خلاف دې کړې ده راغلو دا تحریف يهودي دی دا یهود اولام نوارتو لکر ادئی چکم تحریف قئی و ای آیا او خان زمانا فتقون او یاری گئی ولا تلبسو الحق بالباطل مگڑ وڈویتا سو حق لراد باطل سرا باطل گنبانی دی باطل یودا حرام دارنگ باطل چکم دی نو بوتلا نو دل تا مانہ باطل طریق لا تلبس الحق مگر وډ وډ وای تاسو حق لرا دین حق لرا د باطل سرا دا بنه کوی او ګور دا ټول د زمانه د جاهلیت رسوم خو او فوبعہدی واتماتل دا یهودو لکسم چې ما د آیات راواړو یهود دا چکم دنو ما توله واده به اوسم خلق واده ما تئی لکاول دغه سیاسيانو ګوره چرایشی و ایذبه تاسو لدا کوم دا کوم دا کوم دا کوم بیا په دوربین کې نه لکه سره راغلو به موږ به د پښتونونو د وینو تپوس کو دو پښتونونو دو وینو ست اپوس وکه هغه خو چې کم نه توی ټویکړي او د پښتونونو وینې تبا ورباده کړي اغه وادي څه شو چې تاسو کولای وې دا ټول جہلانه یو یا دا او ترقیده خو په جہالت کې ده ترقیده خو په کوفر کې دا دارانګي د یهودو دا کارو چې دا غي دین د الله زمانه د جاہلیت کې دا ظلم او چې دین د الله تعالی د وټک زریع ګرځولې وا او هغه باندې به چې کم ده پیسې راټولولې او هغه باندې به ځان چې کم دن ساتو الله رب العزتو اغه نن منو کله حالاته تروبیااتی سمن اوسم دغه شه ده دا د يهوود اولاد مفتدين او دارنګ دني عیسایانو اولاد اغه یم دغه وټا کې جوړی کړی دی ځان له چکم ده په هاري او شیبه نه 24 پیسې دي د ورک کې باندې وله باندې پیسې دي ختم باندې پیسې دي پتراو پیسې دي اګه جواز که همون غږ نه کو چې کمزای کې جایز خو شا کم ناروا دی بل اتفاق اغه کېم چې کم نه نو دا چرګا نه او کله سو کله سو خوراکونه دی لګی دی حدیث کرا دی چې د الله په کتاب پیسې او پړې او د الله په کتابی دنیا حاصل کړه او دنیا ته ځان ورسو ته قیامت پر اس باندې به پدمغ باندې غوخ نه او دا اډوک یو دانښه او راروانه بوي ا او اشرف الاشیا قران کریم اغه د دنیا ذریعہ او ګرځولا نو الله ولا اشرف المخلوقات چې مخ اغه ولا ذلیله کو واتکت مول حقا ما پټوي تاسو حق لره دام د زمانه د جاہلیت دوه علماو کې يهوداو نوصاراو کې دا ظلم او چغې به حق پټو حق بینوي اوسم دغه شی ده حق پټای حق نه وای د دنیا د پاره چې کم ده اخ وا دی یو یوراس یو خبرې بلرز بلې خبرې تک تکتم الحق ما پټوي تاسو خپل را پدا څال کې چې تاسو پويږي په ګنا ده دی باندې وا اقیموا صلاتا او قائم کوي رایج کوي تاسو مونز لرا مونز رایج کوي دانا چې مشر بکشه توي چاله مزلاسا او خپل و مز نه کوي مونز رایج کوي وئات الزکات اور کئتا سو زکات لرا داند دا زمانی د دا جاہلیت رسوم منز اغای کول لیکن منز کبه سوستی کول اسامه کونه د دیو دین الله امر کئ منز او کئ منز اوثوک منز کئ موس خدا پیشنو ګرځیدو چې سار نا وخت را پاسیدل ګوراجیبه پیشنه شوی عاجیبه جیبه پیشنه ارث ک پیشم شداوی پیشند جچ نا وخت را دا چې د مخه داسخ کاری چې خرپ دغه ټزونه چولیداسخه مخه نیولای دا سار چه جاموز نیکل دا سخاش شکل اخکاری دا سراغلی دا, دا پیشن شو عجیبه پیشنی دی عرصه دا خلقو نخطا کرد دین و دنیا نی خلق او باسلو اللہ اکبر قائم کئی تان سموز لرا ورکی زکاة لرا او روکو کئی سرد روکو کئی انکو نا فدی زائی واند علماء اکرام ذکر کئی چه دی زائی نا وجوب د جماعت ثابتی چھے جماعت سرا بمونس کے ورکاو مار راکی ان روکو کئی تاسود روکو کئی ان کو سرا جماعت تسابی تیگی لیکن کو رویدہ یاد ساتھ ای چھے بیدتی پسے نا بیدتی پسے بمونس نا کے لکا امام احمد بن حنبل رحم اللہ وی لا یسولا خلف احد من اہل الحوا یوبدتی په سبا مونږنه کیږي اذا کان دارین هلا هوا وکړه چې بدعاته خلق را بلي دا ټول بدعاتيان لاګلا اوس چې بدعات کوي دا نظریه د صحابهو خلاف وکنه چې رب مړی ژوند دی دا د سواد قران خلاف ته دا یو بدغنی نظریه دا مجدده دي ته خلق را بلي د په شیوا مونږ نه کوي قرآن باندې ځان لوټا کې جوړې کړې د بس به مونږ نه کوي دارنګونه سنا ته بس پجامہ دواګا نه کوي ذکر جار کوي دای بس و منزونه نه کوي دای بس مالک رحم الله عليه دي ای وای ګور حجاج ابن یوسف پسبه صحابه ومنځنکول مړا یا زایو پې جنه هغه یوسف الله خلف ائمتل جور ظلم والا امامانو پسبه مونږ کیږي کځالمان لا کډام شران لیکن د بدتیانو پسې هغه پسبه مونږ نه کیږي بدتی پسبه مونږ نه او شاول قران رحم الله پدې باندې اصول سنت بیا باس کړي بهترین بدتی پسې وا چې کم نه هه یو زایت لړ او اتفاقی جتا حدث حد کوفر دې بدعت نه در څر شدلې مونږ زور په څوک اتفاق وکړ ټیک د جواز کا درې لري لیکن دا غا زائ کې د امام جوړول او مستقل امام جوړول دا د ټولې محلی د لاننت سبب ګرځي حديث د بخاری کې رازي حديث د ترمیزی کې رازي دارنګ حدیث د دا مسلم کې رازي د ټولو دا روایت را نقل کړه دې ای وای لان من آوا محدثا چا چې بدعتلې زای ورک په دغه خلکو باندې د الله لعنت جمعات کے دے امام کڑا دے محلہ باندے لانت وریگی چھ بیدہ تھی پکے امام دے او باسا دے دادا دے قابل لدے چھ دے, دے مشرطو کی دے پیغمبر طریقہ چھ کم دے نو شاہ تغرز والے دا ورکاو اتا امرو ننناسا دا گوراں دا غی اغاں پلیتائی تحریف لا تلبس الحقا کتمان تکتم الحقا او بل پلیتیوز دا غی دا چھ تر کی عمل اتا مرونن ناسا آیا حکم کوئی تاسو خلق تابیل بر ری پنے کئی سرا و تنساونا پری خودی تاسو خپل زانونا و تتلون الکتاب او دحال دا دیچ یہ تاسو چھلوالی کتاب لرا او په کتاب کې د تدع حکمو چې عمل وکوي کتاب لولې او عمل مو مفر خود دې دا ولې داشکو یا فلا تان آیا تاسو پدې نه پويږي ځان پوا کوي کنه پدې باندې تاسو نه پويږي ځان پوا کوي دا د زمانه د جاهلیت د علماو کارو الله رب لی زته منګ نه دا پلیتی وباسي او هر چا کې چې کمی دي عمل د الله په کتاب دا مطلب نه ده کفو خبره باندې د عمل نه نوابا کینا زک العلماء ابن کثیر رحم الله اج مارا نقل کوي په دې باندې که عمل دی نه نو هم به خلقو توینا کې زکه دا مواری زمواريده مراد دا نه ده چې ته خلقو توینا مکو خو مطلب دا دی چې خپل عمل هم د الله د کتاب موافق کا لکه العلماء ابن کثیر داننګ معرفت القرآن امام قرطبی و غیره دا ټول ذکر کوي چې عمل دا الله د کتاب برابر کا او ګڼ روایت رازی بیا په کې د کم عالم پ خپله عمل ن کوي د قیمت فرشبانندې ر دا شډ او جبه دا به د اوور پهکنچیانو باندې کټکه شي اللله د زمونږ د دنیاو د خیرت پرده دی او سې عمل د الله په کتاب اول په کار. اتأمرون الناسا آیا حکم کوئی تاسو خلقوتا بلبر ریپنے کی سرا و تنسونا انفسا کم او ارکڑی تاسو اخفل زانونا و انتم تطلولن کتاب والداری چلو لئی تاسو کتاب افلا تاقلون آیا تاسو آقل دا کار خو بیعاقلہ کئی یو مانا ابو منصور ما دی رحم اللہ تاویلات اہل سنہ کے کئی بہترین مانے کڑی دا وئی د ب دا به دا کار کو ی ودو چې دای به غریبان به چې غ څخه به وټ کې مټې نو.